По-друге, якщо цей підробка, та рання, кінця XVIII століття, написана не пізніше, як за 21 рік після Коліївщини, отже цінність і в такому випадку велика. Він пішов, не сказавши, звідки взяв саме 21 рік, і ніхто не міг того відгадати, хоч було висловлено чимало всіляких припущень. Потім ще трохи погомоніли і розійшлися, побажавши Олегові удачі але з інституту гуртожиток і майже під стрибом. Поважні вчені-авторитети утвердили його в своїй думці. Душа зносилася вище Чоколівських тополь, у голові корів рожевий туман. Як і його більшість університетських ровесників, для яких університет був, мов би, в у широкий світ, почувався покликаним до чогось великого, до якоїсь мети. Вона збудеться там, у майбутньому, для цього він і живе. Але мети неясної, незрозумілої навіть йому самому. Потім, пізніше, більшість із цих, створених за власними переконаннями, для подвигу людей годуватимуть при сільських школах кабанчиків або виступатимуть страферетними, затвердженими у райкомі раз на 10 років лекціями. Олегові ж здалося, що мета засвітилася перед ним, що мусить присвятити життя літопису, відкрити його народові, а народу, свою чергу, Піднесе його самого. Це почуття розгорялося, горіло і сповнювало дивовижною силою та жагою. Олег їхав на верхній палубі. Квиток у каюту відхилила його романтична душа та худюще-чорне клейончате портмоне. Вона була завалена корзинами, кошиками, кошелями. Продавши на київських базарах вишні, ранні сливи, огірки, верталися додому сільські жінки та кілька літніх чоловіків. Жінки сиділи просто на палубі, попідставлявши під себе мішки, дрімали, підвечіркували хлібом з оселецями або морозивом. По палубі пурхали дві синиці в однакових білих сукеньках, з білими бантами метеликами в косах. Цьогорічні шкільні випускниці Либонь склали вступні екзамени до вузу або технікуму, і, не дочекавшись результатів, повиїдавши все ще моданів, поспішали додому. Так воно потім і виявилося. Обидві гарненькі, веселі, щебетливі. Олег познайомився з ними. Обидві захоплено й лукаво поглядали на вродливого, солідного, так їм здавалося, київського аспіранта. Повз них пропливали суворі, круті дніпровські береги. І Олег розповідав їм про Трипілля, про отамана Зеленого і побитих київських комсомольців. Зотіє і круче їх скидали, хоч сам не віддав, з якої саме круче їх скидали, чи скидали взагалі. В дівчаток очі кругліли від цікавості і вдаваного жаху. Про давніх-придавніх трипільців, їхні житла і їхню культуру, про князівський витачів та козацькі стайки. Дівчатка дивилися на нього майже побожно. «Таких бери голими руками, вони самі впустять тебе в своє серце». Але йому було не до того, хоч вони й вабили його, тривожили в ньому щось тремке та ніжне, і жодній не міг віддати перевагу. «Покохати одразу обох», – подумав жартівливо і невельми схвильовано. Пароплав покірно хлюпотів колесами, полохав гудками стрижів на дніпрових кручах, і вони зривалися полохливими, стрімколетними зграйками, шугали в степ, черкали крильми по оранжевому сонцю і одразу верталися. Дядько на скосою з косою погрозив комусь мантачкою. Литкаста молодиця з відрами на коромислі провела пароплав печальними, заздрими очима. Зупинила погляд на Олегові. Печальне чомусь не тільки те, яке близьке. Щось пізнали, з чим прощаємося, а й непізнане, що пропливає повз нас загадкою. Воно печальне по-особливому, серце хоче обійняти увесь світ і не може. На похолодало, дівчатка спустилися в коридор і посідалися там на чемоданах, поприхилявшись до теплої стінки машинного відділення. Вранці вони прокинуться в пом'яті, заспані, в сажі. Синицям доведеться довгенько чистити пера і прочищати голосочки, аби зацвірінькати знову, але всю коротку ніч до сходу сонця, кутаючись у тоненького синього плащика, протинявся по палубі, і зійшов на пристані в Черкасах, виморений та сонний. Він навіть не попрощався з дівчатками, які їхали далі десь під Кременчук, і не обмінявся з ними адресами. Чорний зустрів Олега біля своїх воріт, неначе так і стояв по прощанні увесь час на цьому самому місці. Він розчулився, голосно сопів носом, у нього аж сльоза зблиснула в кутику ока. Бачиш, на тебе вже й пес не гавкає. А той крутився біля Олегових ніг, вискаляв гострі зуби. Така в нього собача усмішка, і хто того не знав, лякався. Олег подивився на чорного і враз почервонів. Не знати чому, йому став на думку батько. Жарка божевільна розмова з ним по дорозі до станції. Відчув себе, мов би, причетним до чогось лихого і поганого. І водночас відчув себе гірко умудреним. Неначе заглянув у криницю, з якої ніхто не п'є, і побачив мерця, якого шукають всі по всій окрузі і не можуть знайти. Він подумав про жорстокості світу, від яких немає рятунку, у лабетах яких побував і чорний, і його батько. Якщо справді побував, може світи на нього готує якусь подібну пастку. Колись Олегові здавалося, що може перебороти всі світові перепони, вийти чистим з будь-яких трясовин. І вирів житейських. Нині ж не був певний того. Поснідали. Олег посоловів зовсім, і Василь Гордійович категорично махнув правицею. Спати. Ти зараз ні на що не годишся. Тебе й густірка з берега у воду стягне. Ходімо, у мене є для тебе апартаменти. Виявляється, за цей час він приліпив до свого слівчика, дощату прибудову, накрив її очеретом, зробив дверцята, ще й всередині вплив з дощок квозенького тапчана. У хлівчику прохолода. На свіже сіно на тапчані тягнуло кудись униз, в приємну запашну глибину, з якої не хотілося виринати. Олег проспав до полудня, потім обідали. Василь Гордійович хвалив Ніженського Робинову, а Лідія Григорівна кинула... Яка вона ворог людині?